Az űrkorszak hajnala óta rengeteg mindent láttunk, és nagyon messzire eljutottunk. űrhajót küldtünk a Vénuszhoz és a Merkurhoz. űrszondával leszálltunk a Marson. Elrepültünk a Jupiter holdjai mellett, és átrepültünk a Szaturnusz gyűrűi között. Még a Plútó jeges hegyeit is lefényképeztük. Földi és űrbéli teleszkópjaink segítségével felfedeztük, hogy egy több százmilliárd galaxisból álló univerzum egyik több száz milliárd csillagot tartalmazó galaxisában élünk. De minden csodás teljesítményünk és megszerzett jelentős tudásunk ellenére égboltunk legfontosabb csillaga továbbra is felfedezésre vár. Ami nem más, mint a nap. A nap jóvoltából létezik számtalan életforma a Földön. Azonban bizonyos körülmények esetén mérhetetlen károkat tehet modern társadalmunkban. A havai hegytetőkön és a Washington közelében található alkalmazott fizikai laboratóriumok tiszta szobáiban dolgozó tudósok éppen ezért igyekeznek két projekt végére jutni, melyekkel megvizsgálhatják a nap legnagyobb rejtélyeit, mielőtt túl késő lenne. Jövünk most attól függ, sokkal jobban, mint valaha bármikor, hogy megértsük a napot. A nap sötét oldala. Naprendszerünk és világunk közepe, a nap. Minden nap látjuk felkelni és lenyugodni. A földi élőlények számára ez a legjobban felismerhető és legállandóbb dolog a világegyetemben. Felmelegíti a tengereinket, biztosítja számunkra az időjárást. Ugyanakkor energiával látja el a növényeket, melyek számunkra az élelmet és az oxigént szolgáltatják. A nap teszi lehetővé számunkra az életet. A nap-föld kapcsolat gondolata az, hogy energiaáramlás történik. Amennyire ez egy valóban csodálatos dolog, ugyanannyira megtévesztő is lehet. Ugyanis azt jelenti, hogy civilizációnk ennek az objektumnak a kényekedvétől függ. Ez egy élő fegyver. Még ha úgy gondolunk is a napra, mint egy csendes, jóindulatú hőforrásra. Valójában rendkívül durva hely. A nap hatalmas. A naprendszer tömegének 99,9%-át teszi ki. Több mint egymillió földméretű bolygó férne el a belsejében. A nap középpontjának szélsősége, sűrűsége és nyomás viszonyai közepette zajlik egy magfúzió nevű folyamat, amelynek során különálló hidrogénatomok héliumatommá egyesülnek, miközben óriási energia szabadul fel. Tehát a napmagja olyan, mint egy hatalmas hidrogénbomba. pedig láttunk már hidrogénbombát a Földön. Képzeljék el, hogy minden másodpercben több milliárd hidrogénbomba robban fel már 4 milliárd éve egyfajtában. És ez a nap belsejében rejlő mérhetetlen nukleáris energia több száz millió tonna anyagot lök kifelé. Azonban a gravitáció ellensúlyozza ezt az erőt, és mindent befelé húz. Ez a két erő tökéletes egyensúlyi állapotban van egymással. Ha bármelyik irányába elbillenne ez a mérleg, az katasztrófákhoz vezethetne a Földön. A civilizációnk, a társadalmunk ennek az objektumnak a szeszélyétől függ. Ha úgy dönt, hogy lerobbantja a felső rétegét, akkor mindannyiunkra sötét idők várnak. És pontosan ez történt 1859-ben. Az 1800-as évek elejére az elektromosság és a mágnesesség megértése lehetővé tette új technológiák létrejöttét. Megszületett a távíró. 1858-ban már körülbelül 200 ezer kilométernyi távközlési kábelt fektettek le világszerte, melyek addig példátlan kommunikációs lehetőségeket teremtettek a kontinensek között. 1859 egy bizonyos reggelén Carrington, a csillagász a napképét egy fehér papírlapra vetítette, és észrevett rajta egy fényes fehér felvillanást. Egy fehér felvillanást látott, és azon tűnődött, ez meg mi? 16 20 órával később a távközlési kábelek elkezdtek fényesen világítani és ívet húzni. Az emberek kihúzták őket a csatlakozókból, de az áram továbbra is jött belőlük. A távíró kábelekből Londontól bombéig. Megsült a viktoriánus Internet. Az emberek nem tudták, mit tegyenek. Az akkumulátorok kihúzva is feltöltöttek, az iránytűk mutatói megbolondultak. Éjszaka az egész égbolton északi fény villódzott. Alaszkában és Kanadában már megszokták az Aurora borealis tehát az éjszaki fényt. De milyen lehetett az, amikor 1859. szeptemberében a kubaiak felnéztek az égre, és éjszaki fényt láttak? Az Egyesült Államok déli részén az egyik napilap így tudósított. A fény ragyogóbb volt, mint a telihol teljes fényereje, amikor a csendes utcákat beragyogta ez a csodás jelenség. Azonban a gyönyörködés helyett meg kellett volna ijedniük. Ugyanis egy olyan energia elképesztően nagy intenzitású kisülését láthattuk, amit nem is értettünk, és ami Carrington eseményként híresült el. Ha ez napjainkban történne, és felkészületlenül érne minket, tönkre tenni a hely meghatározó műholdjainkat, az internetünket és az elektromos hálózatunkat. Ezért építünk Hávája egy hegy tetején egy dks nevű teleszkópot, amivel elképesztő részletességgel vizsgálhatjuk a napot. Ezért építjük az első olyan űrhajót, ami képes eljutni a napig, a Solar Pro plus -t. Sokkal jobban kell értenünk a napot, mint amennyire most tesszük, mert nem akarjuk, hogy egy ilyen esemény újra meglepjen minket. Lesz majd egy újabb Carrington esemény. Csak még nem tudjuk, hogy mikor de az astrofizika órája ketyeg. A világ legnagyobb napteleszkópját építjük, hogy előrejelzéseket tudjunk mondani a napvárható tevékenységét illetően. Ez több, mint tanulmányozás. Ez a Föld védelmét szolgálja. Itt 3000 méter magasan vagyunk, és ez a kerek szerkezet, ami a háttérben látható, ez a bemenő fényre kez. Az előírások alapján ezt 70 milliméteres pontossággal kell beállítanunk középre. Évezredek óta figyeljük a napot. Mármint az emberiség. A nap mindig is a tökéletesség jelképe volt, ami az egész emberi fajt ösztönözte. Az ősi afrikai, egyiptomi, kínai, római, görög, hindu mitológiákban különféle istenek segítségével magyarázták a nap jelenlétét. A késői kőkorban az emberek óriási templomokat emeltek, hogy nyomon követhessék a nap mozgását. Így születtek meg az olyan helyek, mint az angliai Stonehenge és az írországi Newgrange. Newgrange-ben a téli napforduló idején a nap besüt egy kamarába. Egy alagúton keresztül bevilágítja a kamrát, és a holtak lelkét eljuttatja a mennyországba. Tudják, a modern napkutatás a távcsöki fejlesztésével indult útjára. Mielőtt Galileo Galilei az ég felé fordította kicsi teleszkópját, azt hittük, hogy a nap tökéletes gömb pedig nem az. 1611-ben Galileo Galilei, az olasz csillagász, megtalálta a módját, hogyan tanulmányozza a nap ragyogó felszínét. Házilag fabrikált teleszkópjával egy papírlapra vetítette a képét. Meglepetésére a nap nem volt tökéletes. Elszórt fekete foltok tarkították a felszínét. Nap nap után lerajzolta ezeket a foltokat, és a világ első lapozós könyv animációján azt vette észre, hogy ezek mozognak. Nem elég, hogy a nap nem tökéletes, hanem még forog is. A napfoltok eredete és természete még további 300 évig rejtély maradt, de a világ csillagászai lelkesen követik nyomon és rajzolják le ezeket. Richard Carrington egy hatalmas napfolt csoportot rajzolt le 1859-ben éppen az nap, amikor a rejtélyes villanás előtört a napból. Mindössze azóta kezdjük kapiskálni, hogy mik is ezek a napfoltok. Mióta 1912-ben George Ellery Hale megépítette ezt a gigantikus napteleszkópot a Los Angeles-i Wilson hegyen, ahol elképesztő részletességgel tudta vizsgálni a napot, és magukat a napfoltokat is. Hale teleszkópja a torony 30 méteres magasságából levezeti a napfényt egy megfigyelő helyiségbe, ahol a nap részletesen vizsgálható. Itt mind a mai napig lerajzolják a napfoltokat. Amikor rajzol az ember, látja a napfolt finom részleteit, alakzatait, ha szerencséje van, amiket egyetlen fényképpel el sem lehetne csípni. Aztán, amikor Hale átvezette a napfolttól származó fényt a spektrográfon, az a világon először megmérte a napfolt belsejében található mágneses mezőt. Ekkor derült ki, hogy a napnak mágneses mezeje van, és ezek a napfoltok a középpontjai. Tehát a nap egy csillag természetesen, aminek a magja egy atomerőmű, és ami egy radioaktív zónát tart fenn. Ez a radioaktív zóna egy amolyan laza, kaotikus hely, ahol egy csomó hidrogén, hélium és foton kavarog. Ha a nap belsejének legkülsőbb tartományát nézzük, ott az úgynevezett konvekciós zónát találjuk, ami olyan, mint egy hatalmas tálleves. Ez az a hely, ahol a nap mágneses mezeje létrejön. Előfordul, hogy ez a mágneses mező rendkívül instabilá válik, és kilövel a felszínen keresztül, és mi ezt hívjuk napfoltnak. A napfoltok megfeketednek, mert a mágneses mezők visszatartják a bugyborékolva fortyogó áramlatokat azzal, hogy létrehoznak a környezethez a vakítóan ízzó 6000 fokos naphoz képest egy kicsit hűvösebb részt. Ha fényben megnézzük ezeket a napról készült képeket, láthatjuk, hogy a napforró atmoszféráját az ezekből a napfoltokból eredő erős mágneses mezők tartják a helyén. Majdnem olyan, mint egy neonreklám. Azonban a gáztartalmazó üvegcső helyett itt egy erős mágneses mezőt találunk. Elnézve ezeket az elképesztő alapzatokat, kígyózó vonalakat, olyan, mintha az egész napfolt élne. Aztán rádöbbenünk, hogy maga a napfolt mérhetetlenül nagyobb, mint a Föld. Sajnos időről időre előfordulhat, hogy miközben egy óriási napfolt kiemelkedik. Kinyomja ezeket az egyre nagyobb és nagyobb mágneses mezőfűzéreket az atmoszférába, és egyre több és több energiát fecskendez beléjük, ami úgy megcsavarja őket, mint ahogy a rugókat szokás. Ettől egyre erősebb mágneses mező keletkezik, amiben egyre több energia halmozódik fel, mint amikor összenyomunk egy rugót és próbálunk még préselni rajta, de aztán persze felugrik. És az a mágneses energia, ami felgyűlem lett benne, magában ragadja az atmoszférában lévő felgyűlt anyagot és kilöveli. Ebből lesz aztán az a nagy sebességű mágneses mezelyű koronakidobódás, ami becsapódhat a Földbe. A korona kidobódás azt jelenti, hogy a korona anyagának egy bizonyos tömeg ki, ami nagyon nagy energiával rendelkező részecskéket jelent, amelyek körülbelül 3 millió km per órás sebességgel száguldanak. Ezek a rossz fiúk, és elég energiájuk van ahhoz, hogy becsapódjanak a Földbe egy újabb Kerington eseményt okozva. Egy ilyen esemény beláthatatlan károkat okozna az infrastruktúránkban, és éppen ezért építjük a DKST teleszkópot. Ezzel a napfoltokon belül lévő mágneses mezőket próbáljuk mérni, hogy előre megjósolhassuk egy ilyen Carrington eseménynek a bekövetkeztét, hogy legyen időnk tenni valamit ellene. És ehhez rendkívül nagy felbontásra van szükség. Itt vagyunk 3300 méteres magasságban, a Hawaii Haleakara tetején, ami azt jelenti a napháza, és ez valóban kitűnő hely arra, hogy innen tanulmányozzuk a napot. Minél magasabban vagyunk, annál kevésbé zavaróak a légköri örvények, tehát annál tisztábbak a képeink. Rendelkezünk egy adaptív optika nevű technológiával is, amit a katonaság fejlesztett ki a kémműholdak megfigyelésére. Ez képes valós időben korrigálni az atmoszférán át beérkező fénytorzulásait. Most először képesek vagyunk kombinálni ezt a technológiát egy igazán hatalmas tükörrel. A teleszkóp egyik fő eleme a négy méteres tükör, ami összegyűjti a fényt, és úgy viselkedik, mint egy nagyító. De ha egy négyméteres teleszkópot a nap felé fordítunk, és beállítjuk, hogy az legyen a fókuszpontjában, másodperceken belül megolvasztaná az acélt, a rezet. Úgyhogy nagyon óvatosan kell bánnunk ezzel az eszközzel, és hűtenünk is kell. Ezzel az óriási négyméteres teleszkóppal a Haleakala tetején és az adaptív optika segítségével képesek vagyunk minden korábbinál nagyobb felbontásban vizsgálni a napfoltokat. A DKI napteleszkóppal úgy láthatjuk a napot, ahogy korábban még sosem. Azonban van olyasmi, ami csak akkor látható, amikor a nap elsötétedik. Ez volt a legfantasztikusabb látvány, amiben valaha részem volt. Egy hajón tartózkodtam, és éppen a tengert figyeltük. Aztán láttuk, ahogy az árnyék nagyon gyorsan közeledik felénk. A tengerparton üldögéltünk, és vártuk, hogy kitisztuljon az égbolt. Aztán elkezdett másként fújni a szél. Az állatok is máshogy viselkedtek. Minden elcsendesedett. Aztán hirtelen bekövetkezett. Teljes napfogyatkozás idején. Rendkívül fura élmény, hogy a nap szinte teljesen eltűnik. Számomra ez egyfajta vallásos megtapasztalás volt. Teljes napfogyatkozás akkor következik be, amikor a hold teljesen eltakarja a napot. Ilyen egyszerű. Évezredeken keresztül láttunk már számtalan ilyet. Csak nem igazán értettük. 1925-ben volt egy teljes napfogyatkozás, amely New York Cityből is látható volt. Felküldtek egy haditengerészeti légijárművet, hogy lefilmezhessék. A napfogyatkozás volt az egyetlen jelenség, ami láthatóvá tette a napkoronáját. A napot körülvevő rejtélyes felhőt. Amikor először végre filmre vehették a koronát, ami rendkívül fontos a napfizika és az űrbéli időjárás megértéséhez, ez egy különleges történelmi pillanat volt. Amikor a holdkorongja útját állja a nap fényének, puszta szemmel láthatóvá válik a nap rejtélyes légköre, az úgynevezett korona. A korona megmutatja, hogy a fény mellett a nap elektromos töltéssel rendelkező részecskéket úgynevezett napszelet is sugároz. A korona valójában két alapvető rejtélyt tartogat számunkra. Az egyik az, hogy forróbb, mint a napfelszíne. A napfelszíne nagyjából 6000 Celsius fokos, azonban a korona akár néhány millió fokos is lehet. Ez teljes képtelenség. Ha az ember tábor tüzet gyújt, és a kezét a tűzhöz közelíti, egyre melegebbet fog érezni. Távolabb pedig hidegebbet. A napnál ez nem így van. A második rejtély pedig az, hogy ebben a tartományban miért gyorsul fel hirtelen ez a napanyag, és miért alakul ki belőle az, amit mi napszélnek ismerünk. A napszél a napból folyamatosan kiáradó hullám, ami végig söpör a naprendszeren. Tulajdonképpen mágneses mezőből áll, és részecskékből, protonokból és elektronokból. Naprendszerünk egészét, de különösen a Földet ide-oda lögdösi ez a napszél. És ha a sebessége vagy a nyomása megváltozik, a súlyos következményekkel jár a Földre nézve. Ha azt akarjuk megérteni, hogy a nap légköre hogyan hevülhet ilyen magas hőmérsékletre, vagy ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a napszél hogyan gyorsulhat fel ilyen mértékben, akkor néhány tényezőt közvetlenül meg kell mérnünk. Az űrkorszak mint egy fél évszázada során próbáltunk választ találni erre a két fizikai problémára. Azonban a modelljeink, feltételezéseink egyike sem volt képes megmagyarázni, hogy pontosan miért fordulhat elő ez a két rejtély. Sikeresen eljuttattunk egy embert a Holdra, de nehéz volt, nagyon nehéz. De még így sem tudtunk olyan űrhajót készíteni, ami eljuthat a nap közvetlen közelébe, hogy válaszokat találjon ezekre a kérdésekre. Ez ennyivel nehezebb. Épp, hogy csak elkezdtük vizsgálni a nap felszínét. Vékezvittünk egy csomó nagyon érdekes küldetést, de ezek messze voltak a naptól. Először 2018-ban indítunk el egy szondát, ami eljuthat majd a nap közelébe. Rengeteg új technológiára és fejlesztésre volt szükség ahhoz, hogy olyan szondát építhessünk, ami képes lesz eljutni és működni ebben a környezetben. A szélsőséges hőség és a megsemmisítő gravitáció miatt a NASA egyik legnagyobb kihívást jelentő feladata lesz szondát juttatni a nap közelébe. Ez a legmostohább környezet, amivel egy űrhajónak valaha dolga volt. A napszonda egy Delta 4 Heavy rakétával indul útnak. Ez a jelenlegi legnagyobb teherbírású hordozórakéta. Át kell vészelniük az indítást. Ekkor olyan erőkkel szembesül az űrhajó, melyek nagyjából a földi gravitáció szorosának felelnek meg. Miután a rakéta pályára áll, rendkívül mozgalmas néhány hónap vár a napszondára. 6 héttel a kilövés után először találkozik a Vénusszal, és a gravitáció segítségét veszi igénybe ahhoz, hogy olyan pályára állhasson, amire mi szeretnénk. Hát újabb alkalommal találkozik a Vénussal, hogy fokozatosan egyre közelebb kerülhessen a naphoz, hogy annak felszínétől, mintegy 6,4 millió kilométernyire állíthassuk be a pályáját. A sugárzás rendkívül magas. A nap több, mint 400-szor fényesebb, mint ami ennek látni szoktuk. Olyan sok fényt kell elnyelnünk, ami megfordíthatja az űrhajót, ha nem vagyunk mindig résen. Az űrhajó eleje mintegy 1600 C fokos hőmérséklettel fog szembesülni. Ez olyan meleg, hogy szemmel láthatóan izzik. Az Egyesült Államokban még nem létezik szabvány arra, hogy hogyan kell megmérni egy ilyen magas hőmérsékletű anyagot. Ez a hatalmas pajzs visszaveri, illetve elnyeli ezt a hőséget, hogy a szonda belsejében működő műszerek számára körülbelül szobahőmérsékletet biztosítson. A napszonda lesz a valaha készült leggyorsabb tárgy. A nap közelébe kerülve a gravitáció felgyorsítja, és eléri a néhány millió kilométer per órás sebességet. A napszonda olyan területre merészkedik, ahol korábban még senki sem járt, a korona külső széleinek legkíjebeső részéhez. Eljuthatunk vele oda, ahol ezek a koronakidobódások kialakulnak. Amint megismertük az e mögött fizikát, képesek leszünk pontosabban előrejelezni az ilyen események bekövetkezését a Földön. Momentán a csapat nagyon komolyan összpontosít a napszonda indulására, hogy minden összeálljon, hogy feljutathassák a rakétára és aztán a Föld körüli pályára. Úgy vélem, jelenleg egyikünk sem szívesen gondol a végre. Miután utoljára elrepült a Vénusz mellett, még megtehet jó néhány kört körülötte. Sajnos azonban egy bizonyos ponton elfogy az üzemanyag. Ekkor az űrhajó abbahagyja a körözést, és a nap eltalálja azokat a részeit, amelyeket nem úgy kalibráltak, hogy kibírjanak egy ilyen találkozást, és ez a napszonda végét jelenti majd. Meg fog semmisülni. Az ember csak remélheti, hogy előre látott minden meglepetést. Természetesen ez nem lenne felfedező út, ha tudnánk, hogy mit fogunk látni. A Napszonda Plus olyan csillagokat tár majd elénk, melyeket a Földről sosem láthatnánk. Lehet, hogy megoldja a korona rejtélyeit. És segít megértenünk, hogy mi történik akkor, amikor a napszél eléri a Földet, sérülékeny otthonunkat. A sarki fény rengeteg legendát és mítoszt ihletett. Az Eskimók úgy vélték, hogy ez annak a jele, hogy az őket meglátogató szeretteik játszanak az égen. A kínai gyertyasárkányt a sarkifényről nevezték el. A vikingek szerint ez a Valhallába vezető híd. A sarkifényről beszámoló feljegyzések mintegy négyezer évvel ezelőttről származnak. Az emberek azt hitték, hogy előrejelzi az uralkodók halálát vagy születését. Ezek az éjszaki égbolt csodálatosan csillogó fényei. Olyannyira, hogy a közelmúltban Reykjavik lekapcsolta az összes közvilágítást, hogy lakói tisztán láthassák, milyen hatással van a nap az éjszakai égboltra, miközben a mágneses részecskék leszüremlenek a Földig. Amikor a napszél elektromosan töltött részecskéi becsapódnak a Föld mágneses mezejébe, eltérülnek a sarkok felé, ahol kölcsönhatásba lépnek a légkör felső részével, Amitől az csillogni és világítani kezd. Ez az úgynevezett Aurora Borealis, illetve más néven Északi fény. A sarki fény a napszél intenzitásának fokmérője. Általában ez a szél olyan, mint egy egyenletes szellő, azonban néha vihart is jelenthet. Vagy egy Kerrington esemény idején hurrikánt. Az űridőjárás megértése létfontosságú, ami fejlett technológiájú civilizációnk fennmaradása szempontjából. Az első űridőjárás jelentést az Eiffel toronyból közvetítették 1928-ban. Akkoriban tudtuk, hogy rádiókommunikációnkra káros hatással vannak a napból származó zavarok. Az 1950-es években az űrbázis méreteinek meghatározása és az űrkorszak kezdetével és a mi földi alapú méréseinkkel lehetővé tették, hogy képesek legyünk valamelyest átfogóan megmérni az egész napföld közötti láncolatot. A technológiánk érzékeny ezekre az űrbéli zavarokra, és fontos, hogy megértsük, hogy ehhez az érzékenységhez és a felkészüléshez szükség van egy előrejelző központra. Itt láthatjuk az elmúlt három nap napröntgen ábráit. Jól látszik, hogy két napja volt egy C-osztályú csóva, de azóta elég csendes a naptevékenység. A napkorongon nincs semmilyen fenyegető rész. Momentán ezen a háromnapos időablakon kívül vagyunk, de figyeljük, hogy ez a felállás mikor valósul meg. Az űridőjárás központ az a hely, ahol az ország világűrre vonatkozó figyelmeztetései, riasztásai és információi elkészülnek, és az egész világ számára nyilvánosságra kerülnek. Az űridőjárás jelentéseket gyakran a földivel hasonlítják össze. Jól lehet, ez utóbbi az 1900-as években néhány megfigyelési pont adatain alapult. Azonban a mai rendszer valós idejű adatokra és többféle modellezési lehetőségre épül. Egyre több földi, illetve űrbéli mérésen alapuló adathoz férünk hozzá, és elindítottunk egy fejlesztést, hogy ezeket hatékonyabban beilleszthessük egy napföld modellrendszerbe. Véleményem szerint ez a fejlesztés lehetővé teszi majd a pontosabb űridőjárás előrejelzéseket. Tudjuk, hogy a nap kibocsát bizonyos egyéb sugárzásokat is, nem csak hőt és fényt. Azonban a sugárzások a napkitörésekkel és a koronakidobódásokkal vannak kapcsolatban. Ezek a napból érkező kisugárzások óriási problémákat okozhatnak a földi technológiákban, ide a földön és az űrben is. A múltban az űridőjárás eseményei majdnem végzetes következményekkel jártak. Az egyik incidens a hidegháború idején történt, amikor a kubai rakétaválság alatt az egyik U2-es orosz légtérbe tévedt. Ezt a sarki fény okozta, zavar idézte elő. A pilóta az éjszakai égboltra és a csillagokra hagyatkozott a navigáció során, azonban ezeket nem láthatta tisztán az égen megjelenő auróra Borealis ragyogása miatt. Ennek következtében rendkívül rosszkor repült be az orosz légtérbe, ugyanis bármelyik fél bármilyen megmozdulása atomháborút robbanthatott volna ki. Évekkel később, 1967 májusában egy hatalmas napfoltot figyeltek meg, amit egy óriási napkitörés okozott, szintén a legrosszabb kor. A nemzetvédelem által használt radarrendszer hirtelen kiakadt, ez elég kellemetlen volt. Erre válaszul egy atomcsapás mérésére képes repülőgépet kellett elindítanunk. Azonban az űridőjárás központ, ami a napot figyelte, értesítette a döntéshozókat, hogy álljunk csak meg. Egy óriási napkitörés történt, és valószínűleg ezakasztotta ki az országos honvédelmi rendszert. Úgyhogy rájöttünk, milyen fontos, hogy a megfelelő információkat a megfelelő időben a megfelelő személyekhez eljuttassuk. Az infrastruktúránk évről évre érzékenyebb lesz az ilyen eseményekkel szemben. Egyre inkább függünk a technológiától. Elektromos rendszereinket egyre inkább a maximális teljesítményük közelében üzemeltetjük, úgyhogy foglalkoznunk kell ezzel a problémával. Az előrejelzés szempontjából az űridőjárás rendkívül nehéz műfaj. Nem olyan, mint a földi meteorológia, ahol több ezer a Földet körülvevő műhold segít bennünket az időjárási információk nyomon követésében. A földi és az űridőjárás előrejelzés között egy 60 éves, koncepciós eltérést láthatunk, ami nagyjából az űrkorszaknak felel meg. Az, hogy átfogóan személhetjük a földgolyó időjárási rendszereit, a földi időjárás hatékonyabb megjósolásához vezetett. Ugyanerre van szükségünk a nappal kapcsolatban is. A bolygók közti tér határtalan, és mi csak néhány műholddal vizsgáljuk a napot. Ezek között találjuk a Solar Dynamics Observatorét, amely a napot a fény különböző hullámhosszán figyeli, amik különböző hőmérsékleteknek felelnek meg. A Stereo A és B és egy kiegészítő űrhajó 360 fokos látószögű képet ad nekünk a nap felszínéről. Továbbá a nap és helioszférikus observatórium egy koronggal eltakarja a napot, hogy a koronát vizsgálhassák és megfigyelhessék a koronaki dobódásokat. De ezek a műholdak sok mindenre nem adnak magyarázatot. Hogy hogyan alakulnak ki a koronakidobódások, milyen mágneses tulajdonságokkal rendelkeznek, és milyen irányba mutatnak. Az, amitől igazán érdekessé válik a dolog, az az, hogy amikor egy-egy ilyen kitör, az olyan, mint egy ördögszekér. Csak az a gond, hogy ez egy hatalmas, forró, mágneses, intergalaktikus ördögszekér. És nem tudjuk hogy miután elhagyta a napot, hogyan alakul mindaddig, amíg el nem ér a Földig. A nap folyamatosan állít elő koronakidobódásokat, melyek azonban minden irányba elindulnak. És mivel a nap olyan messze van, és a Föld olyan kicsi célpont, számunkra óriási veszélyt rejt egy ilyen becsapódás. Ha a Föld rossz időben, rossz helyen van, annak katasztrofális következményei lehetnek. 1859-ben Richard Carrington látott egy ilyen eseményt, ami a mi Földünk felé indult el, és ez a koronakidobódás becsapódott a mi mágneses mezőnkbe, ami a korábban látott jelenséget hozta létre. Ha mindez ma történne, katasztrofális lenne, ha felkészületlenül érne minket. Egy ilyen zavar egyik legpontosabb előjelzője az, hogy a kidobódáson belül milyen irányba mutat a mágneses mező. Rengeteg napkitörést ábrázoló képünk van, de nem igazán tudjuk megállapítani a mágneses mező irányultságát. Ehhez a mágnes hasonlóan a földnek is van mágneses mezeje. Az északi pólus van felül, a déli pedig lent. A nappal az a gond, hogy nagyon kaotikus a mágneses mezeje, amikor egy ilyen jelenséget útjára bocsát, de az iránya is számít. Tehát ez a tárgy repül az űrön keresztül, és ilyen az irányultsága. Ekkor mi történik egyszerűen elrepül mellette. Akkor van gond, ha a feje tetejére állítom a mágneses mezőt. Ahogy felénk tart, Káosz keletkezik. Hirtelen a napból származó összes elektromos töltéssel rendelkező részecske óriási túláramot okoz a Föld mágneses mezéiben. Azonban ennek mennie kell valahova. És persze mi mindenféle vezetékekkel hálóztuk be a Föld felszínt. De hová mehet ez a töltés? Az elektromos hálózatainkba megy. Amikor az áram az elektromos hálózatba csatol vissza, kétféleképpen osztályozhatjuk a veszélyt. Az első, hogy kritikus rendszereket iktat ki, amivel súlyos problémákat okoz a hálózatban. A második a transformátor tönkretétele. Mivel napjaink transformátorai elég nagyok, súlyos gondot okoz, ha tönkre mennek. Ugyanis nincs belőlük raktáron, mert egyedi paraméterek alapján készülnek. És ezért a pótlásuk nagyon hosszú időt vehet igénybe. Amikor a Carrington esemény idején túláram jött létre a távírókábelekben, és azok szénné égtek, ez szinte semmi volt ahhoz, amit egy nagy napkitörés művelhet az elektromos hálózatainkkal. Amennyiben egy újabb Carrington esemény történne a becslések szerint, csak az Egyesült Államokban mintegy 3 trillió dollárba kerülne a helyreállítás, és a keleti part nagyjából egy évig áram nélkül maradna. Leállna a GPS navigáció, az űrhajók sugárszennyezetté válnának. A sarkok felett elhaladó repülőjáratok veszélybe kerülnének. A kommunikációs rendszer összeomlana, a pénzrendszer hirtelen leállna, az egész gazdaság súlyos károkat szenvedne. Ugyanaz történne, mint amikor egy hurikán teszi az elektromos hálózatot. A geomagnetikus vihar sem különb. Elektromosság híján mit tegyünk? A Sandy nevű hurikán után 25 millió amerikai maradt áram nélkül. De mi van, ha az esemény az egész régiót érinti? Nem csak New York, Boston környékét, hanem Chicago, Detroitot, Minneapolis-t is. A geomagnetikus viharon kívül nagyon kevés természeti katasztrófa képes ilyen széles csapást mérni ránk. Ami elindulhat a keleti partról, majd átterjed a nyugatira, vagy Európából kiindulva elér a keleti partra. Az egész bolygó elsötétedhet. Meglehetősen súlyosan ér. Az egész emberiséget. Körülbelül évtizedenként eléri a Föld légkörét egy-egy nagyobb napvihar. De mindez idáig nem történt semmi az 1859-es Kerinton eseményhez fogható. A statisztikák alapján egy ilyen nagyságrendű koronakidobódás évszázadonként egyszer sújt le a Földre. Ezek szerint a következő bármelyik pillanatban megtörténhet. A kormány tisztában van azzal, hogy milyen sérülékeny a technológiára épülő civilizációnk. Ezért Obama elnök aláírt egy végrehajtási utasítást, ami az állami ügynökségeknek előírja az ilyen űridőjárási eseményekre vonatkozó mentési stratégiák kidolgozását. A kevésbé valószínű, de súlyos következményekkel járó geomagnetikus viharokat is számításba kell venni. Ha az ember tudja, hogy megvan a mentési terv, akkor az áramszünet remélhetőleg csak néhány óráig tart. Ugyanis a figyelmeztetés után a rendszer megteszi a szükséges lépéseket, és már csak újra kell indítani, nem pedig újraépíteni. Napjainkban nem számíthatunk semmilyen figyelmeztető jelre egy-egy nagyobb napvihar esetén. Azonban a megfigyelések által nyert megértés, a DKI napteleszkóp és a napszonda plusz jóvoltából elegendő időnk lehet a felkészülésre. Így lehetővé válik, hogy időben lekapcsoljuk elektromos hálózatainkat, leállítsuk műholdjainkat, leszálljunk repülőgépeinkkel, és megvédjük magunkat egy erőteljes napvihartól. Az űrutazásom során abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy megjavíthattam és feljavíthattam a Hubble űrteleszkópot. Most a másikre teszt is. A Hubble űrteleszkóp igazi csillagközi űrhajó a számunkra, hiszen a segítségével eljuthatunk távoli galaxisokba, amelyek több milliárdnyi csillagból állnak, és a legkülönbözőbb méretekben jelennek meg. A mi napunk csillagászati léptékben nézve egy aprócska csillag. De ez egyben a mi szerencsénk is, ugyanis a hatalmas, fényes csillagok élettartama gyakran rövidebb, és egy látványos szupernova robbanással kiúnynak. Ha a Hubble segítségével megnézzük az Orion közepét, csillagok születését láthatjuk. Ha messzebbre tekintünk, láthatjuk ezeket a gyönyörű spirálgalaxisokat, illetve macska szemgalaxisokat. Ezek mind csodálatos formációkat alkotnak, de előre vetítik a napunk végét, hiszen a napunk haldoklik, és mi már tudjuk, mi fog történni. Napunk jelenleg egy középkorú csillag. Elegendő hidrogén maradt még benne ahhoz, hogy további 5 milliárd évig működjön. De amint kifogy a hidrogén, megszűnik a napmagjában létrejövő nyomás. Ahogy a csillagmagja összeroskad, a nap külső rétegei kitágulnak az űrben. Ezt hívják vörös óriásnak. Amikor a nap vörös óriássá válik, körülbelül 200-szor nagyobb lesz, és ezerszer fényesebb. Tehát felperzseli a belső bolygókat majd idővel kihűl, és elhalványodik. Ezt a fázis nevezzük fehér csillagnak. Tudjuk, hogy a naphoz hasonló kis tömegű csillagokra ilyenfajta vég vár. Eljön majd az idő, amikor egy másik bolygót kell találnunk, amit otthonunknak hívhatunk. Egy 20 nullás földet. A közelmúltig csak tűnődhettünk azon, hogy vannak-e más bolygók is a csillagok között. De most már tudjuk. Űrteleszkópjaink megmutatták, hogy gyakorlatilag az ég minden csillaga körül kering legalább egy bolygó. De még meg kell teremtenünk azt a technológiát, ami képes eljuttatni bennünket új otthonunkba. Ha tényleg új csillagokhoz akarunk eljutni, akkor gyorsabban kell haladnunk, mint eddig bármikor, és ehhez valamilyen atom lesz szükségünk. Az űrhajozás története során vegyi meghajtású rakétákat alkalmaztunk, ami jó is volt a hold utazáshoz, illetve a földkörüli alacsony pályán keringéshez. De most elkezdtünk elektromos meghajtást alkalmazni, amivel az űr mélyébe is eljuttathatjuk az űrhajóinkat. Ez ugyan kisebb hajtóerőt biztosít, de mivel elektromos, nagyon sokáig használható. A Dawn nevű űrhajó ilyen elektromos meghajtás segítségével vizsgálta meg az aszteroida övet. Úgy hiszem, hogy a rakéták következő generációja fúziós meghajtású lesz. Fúziós energia működteti a napot is, ami során hidrogén atomok héliummá Egyesülnek, miközben energia szabadul fel. Már évtizedek óta azon dolgozunk itt a Földön, hogy tiszta fúzión alapuló elektromos meghajtást dolgozzunk ki. De vajon ha megépítjük ezt a fúziós rakétát, és embereket küldünk egy másik csillaghoz, a napunk, ami biztosította számunkra ezt a kellemes környezetet a Földön, vajon arra is lehetőséget ad, hogy elhagyjuk ezt a paradicsomot, és megtaláljuk a 20 ás Földet? központi csillagunk egy napon elhalványul. Belső működését megértve talán elkerülhetjük ugyanezt a végzetet. Most lépünk a nap megfigyelés aranykorába. A földi obszervatóriumokban és az űrből végzett megfigyelések által teljes képet kaphatunk a nap egész atmoszférájáról. A DKI napteleszkóp elárulja, hogy hogyan mozognak, működnek együtt az égi testek. Ezt eddig nem tudtuk. Ami a napszondát illeti, végre megkezdhetjük vele az utazást. Útjára bocsátásakor lesz éppen 60 éve annak, hogy ezt az egész küldetést kitalálták. Rettentően izgalmas belegondolni, hogy most először szondát küldünk a naplégkörébe. Ez egy olyan fizikai kérdés, ami fél évezrede foglalkoztatja az emberiséget, de most végre megválaszolhatjuk. Ez olyasmi, ami egy igazi modern fajhoz méltó. Elkezdeni megérteni a világegyetemet, hogy hogyan működnek a világok és az egész univerzum. Elég jók arra, hogy az ember reggelente felkeljen és rádöbbenjen, hogy az is számít, ha csak megfigyelünk. Egy kicsit még kiszámíthatóbbá tehetjük a világot, és talán végre megzabolázhatunk egy olyan erőt, amit eddig szinte nem is értettünk. És ami lehetővé teszi majd számunkra, hogy elhagyjuk a naprendszerünket, mielőtt a napunk kiég. A kapujában állunk annak, hogy megértsük a nap rejtéjeit. Ha megtörténik, olyan erőforrást ad a kezünkbe, ami egy napon képes lesz az emberiséget elvinni következő útjára, a csillagok közé.